Він узяв її за руку, як тоді в гуртожитку, притулився до неї вустами. Спи, я з тобою. Вуса м'яколо лоскотали пальці. Повіки теж щось м'яколо лоскотало. Це сонячний промінь прийшов розбудити сонечку. Повільно виринаючи її сну, Софія прокинулась заздалегідь щасливою. Ще не встигла усвідомити, в чому ж полягає її щастя Як воно янголом спустилося не з неба, ні З верхньої полиці і постало перед нею Гарний же, господи І створює ж матінка природа у таких чоловіків Варто було їхати світ за очі, щоб відшукати Дівчата сприйняли Максиму у появу у вагоні, як закономірне явище. Ми одразу помітили, що він у вас закоханий. Але щоб так сісти у поїзд і поїхати, захоплювалася Світлана два. І не кажи, Свідка, це як у кіно. В чому стояв на вокзалі, в тому і поїхав. Ніколи б не повірила, якби не побачила на власні очі. Чиї кісточки перемиваєте, дівчатка? Якщо мої, то не варто. Я щойно вимився. Ніколи не бував у ваших місцях. От і вирішив екскурсію влаштувати. Заперечень немає? Жодних, проморкотіла Софія, перевертаючись на інший бік. Зворотна дорога на відміну від тернисто кам'янистого шляху до Криму принесла тільки задоволення і позитивні емоції. Студентів наче підмінили. Прошу Софію Андріївну, будь ласка, Софію Андріїну, дозвольте Софію Андріївну. Згадали поросята, що скінчилася їхня воля Воленька, і кожен оберт коліс наближає їх до мами тата і директора зауча. Саме гарматний першим зустрів їх на пероні вокзалу. Він по головах, немов курчат, перелічив студентів, оглянув, чи усіх по два ока, по дві руки й ноги, аж тоді зітхнув з полегшенням. Скоса зиркнув на Максима, але промовчав. Студенти сіли у заздалегідь замовлений автобус. Поїзд рушив далі, на Львів. А на пероні залишилося лише кілька заспаних пасажирів. Я вчинив дурницю, так? зазирнув її в очі Максим. Ти думаєш, як ми удвох прийдемо до тебе додому? Думаю, де узяти таксі. Бачиш, скільки усього? А навіщо тобі я? Хвильку. За хвильку, справді, всі мішки з городиною й фруктами опинилися у багажнику таксі. Софія несла тільки гітару. Від вокзалу шлях був коротким, і Софія не встигла обміркувати, що скаже матері. Тому, коли двері прочинилися і заскочена зненацька мама Люба чи бабуся Люся, як називала її Наталочка. Мружилася від світла, не одразу зрозумівши, що то за ранкові гості. Доня спромоглася лише на «Це Максим, мамо». Ну, якщо Максим, нехай заходить. Пустили йому у вітальні. Додивившись ранкові сни, Максим на канапі у вітальні, Софія на колишньому татовому ліжку у спальні, Усі разом заходилася давати лад кримським подарункам. Мама тішилася огірками, не мов дитина лялькою. Швиденько готувала все необхідне для консервування. Молодець, доню, нарешті дорослішиш, почала думати про запаси на зиму. Максим, прокинувшись, не чекав офіційних церемоній. Оком господаря він одразу помітив поламаний вимикач у ванній, зіпсований кран. Знайшов на балконі непотрібну деревинку і вистругав ручку для сковорідки, кращу, ніж була поламана пластмасова.